Kapittel 16 Da David var kommet litt forbi toppen, se, da kom Siba, Mephiboshets tjener, ham i møte med et par oppsalte esler, og på dem var det 200 hundre brød og hundre kaker av rosiner og hundre mål med frukt og en stor krukke med vin. Da sa kongen til Siba, Vad mener du med disse tingene?» Til dette sa Siba, «Eslene skal kongens husstand ha til å ri på, og brød og sommerfrukten skal de unge mennene ha til å spise, og vinen skal den som blir utmattet i øde ha til å drikke. Nå sa kongen, «Og hvor er din herres sønn?» Da sa Siba til kongen, «Se, han oppholder sig i Jerusalem, for han sa, «I dag kommer Israels hus til å gi meg min fars kongedømme tilbake.» Kongen sa så til Siba, «Se, Allt som tilhører Mephibosheth er ditt.» Da sa Siba, «Jeg bøyer mig ned. La meg finne velvilje for dine øyne, min herre konge.» Och kong David kom så langt som til Bahurim, og se, det kom en man ut derfra som var av samme slekt som Sauls hus, og hans namn var Shimei, han var sønn av Gera. Han kom ut, og mens han kom ut, nedkalte han ondt over ham. Og han begynte å kaste stein etter David og etter alle kong Davids tjenere og alt folket og alle de veldige mennene var på hans høyre og på hans venstre side. Og dette er hva Shimei sa da han nedkalte ondt over ham. «Kom deg vekk, kom deg vekk, du man som har blodskyld, du udugelige man. Jehova latt komme tilbake over dig all blodskylden for Seulshus, han i viss sted du har hersket som konge. Og Jehova gir kongedømme i din sønn Absaloms hånd. Og nå er du i din ulykke.» For du er en mann som har blodskyld. Til slutt sa Abishai, Seruja sønn, til kongen. Hvorfor skal denne døde hunden nedkalle ondt over min herre kongen? La meg få gå bort og hogge hodet Men kongen sa, Hva har jeg med dere å gjøre, dere Seruja sønner? La ham nedkalle ondt på denne måten, for Jehova selv har sagt til ham, Nedkall ondt over David. Vem skulle da si, hvorfor gjorde du dette? Og David sa videre til Abishai og alle sine tjenere, «Se, min egen sønn, som er kommet ut av mitt indre, søker etter min sjel. Hvor mye mer da enn Benjaminit? La han være, så han kan nedkalont, for Jehova har sagt det til han. Kanske Jehova ser det med sitt øye, og Jehova på ny viser meg godhet til gjengjeld for hans forbannelse på denne dag.» Dermed gikk David og hans menn videre på veien, men Shimei gikk langs fjellsiden og gikk side om side med ham for å nedkalle ondt over ham, og han fortsatte å kaste stein men han gikk side om side med ham, og han kastet en mengde støv. Omsider kom de fram, kongen og alt folket som var med ham, og de var trette, og de hentet ny styrke der. Men Absalom og alt folket, Israels menn, dro inn i Jerusalem. Og tofel var med ham. Og det skjedde da arkitten Husjei, Davids venn, kom in til Absalom, at Husjei sa til Absalom, «Leve kongen! Leve kongen!» Da sa Absalom til Husjei, «Er dette din kjærlige godhet mot din venn? Hvorfor dro du ikke med din venn?» Husjei sa da til Absalom, Nej, «For den som Jehova har utvalt og like så dette folket og alle Israels menn, ham skal jeg tilhøre, og hos ham skal jeg bli.» Og for annen gang må jeg si, «Hvem skal jeg tjene? Er det ikke framfor hans sønn? Slik som jeg er tjent framfor din far, slik skal jeg vise mig å være framfor deg.» Senere sa Absalom til Akitofel. «Dere menn, gi et råd. vad skal vi gjøre?» Da sa Akitofel til Absalom, «Ha omgang med din fars medhustruer, de som har lort bli igjen for å ta hånd om huset, og hele Israel vil med sikkerhet få høre at du har gjort deg til en stank for din far, og alle de som er med dig, deres hender vil med sikkerhet bli sterke.» De slo derfor opp et telt for Absalom uppe på taket, og Absalom begynte å ha omgang med sin fars medhustruer for hele Israels øyne. Og som man gav i de dager var akkurat som når en mann spurte om den sanne Guds ord. Slik var et verdt råd fra Akit Tofel både for David og for Absalom.